мов самоцвітне каміння чи староса. Чи не краще заради уніфікації мови взяти для постійного користування якусь одну з цих трьох назв, що означають однакове поняття? Приміром, слово «самоцвіт». Мабуть, варто. Так само слід позбутися розбіжності у відповідниках російського слова «брильянт» які наші автори пишуть то брилянт, то діамант. Українські класики воліли писати діамант. Діамант дорогий на дорозі лежав, самійненько. Найчастіше діаманти сяють ясні та прозорі, леся українка. Сучасний український письменник Сопко вживає від іменника діамант прикметника діамантовий. Тільки но прийшов свіжий дощ, діамантові крапельки мінилися під сонячним промінням. Проте, у цитованій вже Лесі Українки, ми можемо прочитати фразу і зі словом брилянт. Дістаньте шкатулку з брильянтами, але це тільки стверджує потребу прийти до якогось одного з цих слів, що не мають ніякої значеннєвої різниці. Певно, що давня мовна традиція дає перевагу слову «діамант». Лівша і шульга Слово «лівша» майже витиснуло давнє українське «шульга». Ось читаємо, наприклад, у газеті заголовок Фейлитона про лівшу лівою рукою. Тритовний російсько-український словник наводить слово «шульга» як застаріле, даючи перевагу «лівші». А тим часом, скільки що творилось від цього слова – «шульга», «шульженко», «шульженчук», «шульгін». Скільки разів ми натрапляли на слово «шульга» в класичній літературі і живій народній мові – Ба навіть у сучасного українського письменника Ільченка, доброго знавця української мови, читаємо «Він, шаблюку вхопивши по татарському лівицею, хоч і не був шульгою, рубався люто». Навряд чи є виводити це слово за штат і не послуговуватися ним у нашій сучасній літературній мові. Ліс і дерево Ми щодня одержуємо чотири тисячі кубометрів лісу, читаємо в одній газеті. Така фраза звучить по-українському дуже неприродно. Бо лісом зветься сукупність дерев, що ростуть на певні площі землі. Кругом яру зеленіє старий ліс, нечуй левицький. Одержувати щодня ліс та ще до того ж не гектарами, а кубометрами неможлива річ. Якщо слово «ліс» має українською мовою одне значення, то дерево – два, рослина, на похили дерево і кози скачуть, прислів'я, і матеріал, що добувають із цієї рослини на різні господарські потреби. Я покажу, де є хороше дерево на хату, Леся Українка. Нам треба ще багато будівельного дерева з живих уст. Отже, і в першій фразі треба було написати «Ми щодня держуємо чотири тисячі губометрів дерева». Магазин, крамниця, крамничка. У сучасній українській офіційній і діловій мові слово магазин замінило всі інші синоніми, широко відомі в класичній літературі і живому мовленні, де, якщо й траплялося слово магазин або гамазин, гамазей, гамазея, гамазія, то далеко у вужчому значенні. Ці слова означали не будівлю для продажу, а велику комору на зерно, підпалюють гамазини з хлібом, стороженк, або комору на різне начиння, знаряддя, продукти, рушниць, мушкетів.